Radio. Jag ser en triangel som lyser mot mig och jag rör vid den Siffror Vilka siffror? Ettor Nollor Vi är dem Vi är dem Under några kalla decembernätter 1980 inträffar något i England som ska gå till historien som en av landets största ufo-mysterium. Den 26 december och de följande tre nätterna kommer personal från två amerikanska militäranläggningar vid rendlesham få uppleva vad många beskriver som helt oförklarligt. Man, man tror att man har sin världsbild klar för sig. Att allt följer en... Ja, någon slags logik. Rationalitet. Men varken jag eller Burroughs kunde gå vidare efter det vi sett. Speciellt när allt blev nertystat. Lyssna på Ufopodden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om mysteriet i Röndelsham-skogen. Ja, polisen. Ja, hej. Um... Den 26. 6 december får polisen ett märkligt samtal. Jo, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här. Men det är så alltså någonting som svävar ö, ö, ovanför min trädgård. Svävar? Ja, det ser ut som någon, inte, någon upp och nervänd svamp. Och det är inget flygplan? Nej, nej. Absolut inte något flygplan. Det är ju något helt annat. Kan ni säga exakt tack? Ja, men jag, jag försöker Samtidigt, på militärbaserna vid rendersham pågår en julfest för de amerikanska militärerna. Överste Charles Holt i deras överordnande- jag minns att det var hög stämning. Vi spelade gamla jullåtar, åt julmat. Allt kändes ja, väldigt familjärt. Jag tror att alla längtade hem så vi ansträngde oss för att fira en riktigt amerikansk jul. Men så mitt i allt detta fick jag ett äh, märkligt samtal. Hallå? Ja, det är polisen här. Vi har fått rapporter om flygande föremål i trakten. Är det ni som har flygövning? Övning? Nej, vi, vi har lite julfest här. <laughs> vad exakt är det de har sett? Ja, de säger att det inte är flygplan. Men vi är svårt att förstå vad de menar. Sen säger några att skogen verkar upplyst av något. Upp. Ja, vi, vi vet inte mer än så. Överste Charles Holt ber två män från divisionen undersöka vad det flygande föremålet och ljusen i skogen kan vara. Jim Penniston är en av dem. Vi var stationerade i England för att skydda vapenförrådet på området. Ett förråd som innehöll långt mycket fler vapen än vad som, vad som uppgetts. Och det här var ju under kalla kriget som var ständigt närvarande. Så min första tanke när vi blev utskickade i skogen den där kvällen det var, ju att det var att det var ryssarna helt enkelt som, som, som ville desarmera vapenförrådet på något sätt. Samtidigt som det där samtalet kom från polisen började en varningslampa lysa hos oss på förlängningen. Och Vi hörde först inte ljudet på grund av julfesten. Ett flygande, oidentifierat föremål registreras i skogen. När vi såg att något flög in över vårt luftrum så bestämde vi oss för att gå till botten med vad det kunde vara. Jag skickade ut Pennison and Burrows för att undersöka saken vidare. Hur ska jag hitåt? Ja, här då. Decembernatten är klar och kall. Penniston och hans kollega Burroughs- drar jackorna över de tunna kostymerna- för att hålla värmen. Deras andedräkter blir till vita, stora rökmoln. Borde vara här framme. Va? Ja. När vi närmade oss platsen- där, där vår röda hade plockat upp föremålet- så stannade vi till. Hela skogen var upplyst. Vad händer? Vi hörde höga, gälla skrik. Och plötsligt så dundrade en hel jord med hjortar ut mellan trästammarna. Men akta! Och de höll på springa ner oss. Så här beskriver Burroughs det han såg senare i militärens loggbok. Det sken starkt i blått, vitt, gult och rött. Det var ett ljussken som skar rätt igenom den mörka himlen och fick det att se ut som att det var dag. Håret på stod rätt upp som av statisk elektricitet och våra komrader slutade fungera. Framför trädens silhuetter svävar en stor, rund farkost. John Burroughs berättar vidare. Jag blev bländad av något som såg ut som en laserstråle. Jag kunde inte röra mig. Så det var som att jag förstenades. Omslöts av det starka ljuset. Sen blir det helt Svart. Och medan Burroughs står som förstenad närmar sig Jim Penniston farkosten. flygaren var formad som en triangel, kanske 10 meter hög. Och plötsligt så, så sänker han sig och landar på marken framför mig. Penniston tar upp kameran och knäpper av några bilder. Sen var det som om ett lugn kom över mig. En stillhet som liksom omslöt mig. Och fastän mitt hjärta slog så hårt så att jag trodde att mitt, att mitt bröst skulle sprängas så närmade jag mig farkosten. Jag sträckte ut handen och rörde vid, vid, vid den. Han smeker sakta farkostens yta. Den är blank och kall. Och han kan känna inskriptioner av märkliga symboler och hieroglyfer inristade i metallen. Jag har ingen aning hur, hur länge jag stod där. Det var som att tiden stod still. Och sen helt utan förvarning stack farkosten iväg upp genom träden. Tillbaka in i natt. Och hastigheten var, som jag som jag upplevde det, helt, helt omöjlig. Tillbaka på basen ombedsmännen skriva ner vad de upplevt i en loggbok. På inrådan av våra överordnade så skrev vi oförklarligt ljus och inte UFO i rapporteringen. Men när vi pekade ut platsen dagen därpå så var träkronorna nedtryckta och det fanns brännmärken på marken där vi sett förkosten landa. Man upptäcker även ovanligt höga halter av radioaktivitet i närheten av platsen. Och kamerarullen med Jims bilder av föremålet försvinner spårlöst. Men Burroughs och Penniston var inte de enda som sett något oförklarligt. De följande tre nätterna rapporterade ett flertal militärer- att de också sett ljusen och mystiska flygande farkoster. Även militärbasernas chef, Charles Holt. När jag blev briefad om vad Penniston och Burroughs upplevt i skogen kvällen innan- då var nog min första tanke att de eh, druckit för mycket- för att kunna lägga en sanningsenlig rapport. Men eh, sen blev det kväll igen. Kom in! Det är tillbaka. Åh oh, fan. Mannen som var på skift i kontrollrummet berättade att ufot var tillbaka. Så jag och några mannar gav oss direkt till platsen i skogen där vittnen sett fler märkliga ljussken. Charles Holt har genom otaliga förhör och intervjuer hållit fast vid och aldrig ändrat sin historia som bedöms som mycket trovärdig. Från min jeep såg jag ett ljus som såg ut som ett rött öga från en stor svart farkost. Och, eh, den svävade då långsamt över trädtopparna. Och plötsligt så började den flygande farkosten droppa ner. Det, det såg ut som flytande metall. Den flytande metallen blir till mindre vita objekt som börjar flyga i olika riktningar. Objekten var runda och ett flög rakt emot oss i en osannolik hastighet. Det stannar till ovanför dem och sen riktas en lasersstråle mot deras bil. I Ur bilen och sen stod vi bara där och tittade. Jag har aldrig sett något liknande. De små vita flygande objekten rör sig sen vidare och närmar sig ett efter ett det stora vapenförrådet. Byggnaden lyses upp av en stark laserstråle som kommer ifrån den stora svarta farkosten längre bort. Det verkade som att strålen letade efter något. Jag har fortfarande ingen aning om exakt vad vi såg men jag är helt övertygad om att den var styrd av någon form av högre intelligens. Trots militärernas vittnesmål förnekar högre myndigheter att något inträffat under de tre decembernätterna vi var alla uppskakade. Jag krävde att det skulle tillsättas en utredning. Jag blev då underrättad om att det skulle skickas en hemlig representant från vårt amerikanska högkvarter. Charles Holt beordras att inte säga något till de andra om besöket. Mannen flyger in från USA och samlar i hemlighet in bevis. Men en dag är han plötsligt borta. Och med honom alla svar. När jag tittade i loggboken så, så såg jag att de hade rivit ut alla sidor med våra vittnesmål. Historien tystas ner och trots att Charles Holt och hans mannar kräver svar får de inga. Av rädsla för repressalier vågar ingen träda fram offentligt. Man... Äh mer eller mindre hotade oss med avsked- om vi skulle ta saken vidare. Och hela historien förtygs. Tills en av Englands största tidningar- tre år senare får en hemligstämplad rapport- skickat till sig från okänd källa. Den sensationella historien- når plötsligt allmänhetens kännedom. Engelska försvarsministern kallar artikeln- ren fabrikation- trots källorna och dokumenten. Jag blev ifrågasatt från alla håll och kanter- när artikeln kom ut, trots att jag inte var källan. Men när någon annan redan hade läckt- kände jag att jag inte längre kunde vara tyst. I ett uttalande skriver Charles under ed- att han var övertygad om- att föremålen han såg bara kunde ha utomjordiskt ursprung- och att högre militära makter, både i USA och i England, försökt dölja vad som hänt genom falsk ryktespridning och mörkläggning. Jag känner mig tvungen att stå upp för mig och mina mannar. Vi såg vad vi såg. Och jag vill att någon ställs till svars. Sedan dess har många teorier florerat. Att militärbaserna skyddade en så stor vapenarsenal under kalla kriget- och var ett av de mest utsatta områdena i NATO-alliansen- har fått många att spekulera om det trots allt inte kan ha varit ryssarna. Militärbaserna var en strategisk samlingsplats för amerikanska flygvapnet. Kan de flygande föremålen ha varit någon av kalla krigets hemliga supervapen- som militären till varje pris försökte dölja- en annan teori är att ljusen i själva verket var en fyr några mil bort vars ljus nådde in i skogen. Ja, fyrteorin kom ju upp mycket på grund av att ljusen från farkosten vi såg blinkade med samma intervaller som fyrens ljus. Men det förklarar ju inte farkosten vi alla såg. Eller den droppande metallen. Eller var ljusen och de flygande föremålen helt enkelt bara överspända militärers synvillor? Någon som ville få klarhet i mysteriet var författaren Nick Pope, som också skrivit en bok om händelsen. Jag blev intresserad av fallet på grund av att det fanns för många vittnen och bevis för att avfärdas på det sätt som försvarsministern gjorde. Det kändes att något inte stämde. Nick Pope är själv en före detta anställd hos Försvarsmakten- och han var en tid ansvarig för avdelningen Oidentifierade flygfenomen. Nick Pope gräver vidare i fallet med hjälp av de två huvudvittnena- Burroughs och Peniston. Boken- Encounter i Rendlesham Forest, som publiceras 2014, avslöjar att militären undanhållit uppgifter och mörklagt vittnesskildringar för att försöka tysta ner teorier om ett eventuellt UFO. Men det mest överraskande av allt är det som Jim Penniston vittnar om. Och när jag sträckte ut handen och rörde vid farkosten, den här mörka metallen med alla inskriptioner, så råkade min hand snudda vid en symbol. Det var en cirkel med en triangel i. Och då när jag rörde vid den så fick jag upp en sifferkombination i huvudet av ettor och nollor. Och jag blev inte av med de siffrorna. Jag kunde, jag kunde liksom se den här sifferkombinationen framför mig i flera veckor. Det var inpräntat. Det, det fanns kvar. Ja, det var markkontrollen som anropade på. Ja, men höj. Tusen meter. Det går inför landning. Rapport. Cross-check-tack. Ja, vänta. På ett tillfälle hällde jag faktiskt på att störta under en flygövning- för att siffrorna från den här natten, liksom, åkte framför mina ögon hela tiden så att jag, jag, jag, jag kunde inte se. Vart, vart, ja. Det är det något som jag vill, jag vill. Mm. Till slut så fick jag sätta mig ner och skriva ner- den här sifferkombinationen på ett papper. Och då försvann den. Ettor och nollor. Jim Pennistons sifferkombination- försvinner helt när han skrivit ner den. Det är som att den aldrig funnits. Men hans psykiska obehag växer- och han drabbas av långvarig insomnia. 1994- Alltså 14 år efter händelsen i röndersham går han till en terapeut som jobbar med hypnos. Du står framför farkosten. Ja. Vad känner du? Jag är helt lugn. Metallen är svart. Men det känns... Jag mot handen. Och vad händer sen? Jag ser en triangel. Sen lyser mot mig. Jag rör vid den. Noll. där framför min, mina ögon dom, dom, dom, det är samma talfält. jag känner att de är oss vi är dem Jim Penniston uppger hela sifferkombinationen som han tidigare förträngt till hypnotisören som spelar in sessionen. Han säger också något annat. Jim tar pappret med den märkliga talföljden med sig när han går. Sen tänker han inte mer på siffrorna till Nick Pope intervjuar honom för sin bok. Pope ger talfölden till några kodare som inser att siffrföljden är en binär kod. ettor och nollor, alltså det språk som datorer använder sig av. Utforskning av mänskligheten. Fortsätt upptäcka framstående planeter. Först då inser Jim Penniston vad som också kommit fram under hypnosen. Vad han sagt precis på slutet. Vi är dom. De är vi. Tänk om det som överfördes telepatiskt till mig den kvällen inte var meddelanden från Aliens utan från oss själva. Att de här varelserna var tidsresenärer från vår egen framtid. Boken släpps 2014 och i den kommer Nick Pope fram till att Rendlesham-incidenten inte kan ha varit fyrens ljus eller ett sovjetiskt spionflygplan utan en verklig närkontakt. Bevisen är helt enkelt för överväldigande för många UFOT sågs under tre nätter av ett 20-tal högt rankade militärer och det fångades också på radarn. Sen fanns det fysiska spår på marken och på träkronorna. Och Nick Pope upptäcker även något annat. Offentligt hävdar amerikanska regeringen att de inget visste om det här men jag har hittat ett dokument som visar på att en amerikansk flygvapengeneral i hemlighet flög till Rendlesham för att föra bort bevisen. Bland annat loggbokssidorna med Jim Pennison och Barrows vittnesmål. Ett flertal gånger har Jim Penniston försökt få tillgång till sina medicinska journaler. Men han nekats att få ut dem av militären som säger att hans filer fortfarande är hemligstämplade. Och författaren Nick Pope är övertygad i sin sak. Vi vet med säkerhet att det landar ut ur de där nätterna. Frågan är väl varför det inte får komma till allmän kännedom? Du har hört UFO-podden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten, en produktion av Sveriges Radiodrama. I rollerna Adam Pålsson, William Spets, Ulf Nyström, Christian Fex, berättare Moa Gammel, manus Moa Gammel, regi Laura Wilborg, ljuddesigner Monica Bergmark, vignett.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 med om något utomjordiskt Maila oss på ufopodden